або й до спальні, але мала просто погуглить Фалька і подивиться відео на своєму мобільнику. Герера зітхнула і посунула до ванної кімнати витирати волосся. «Святе лайно, Ніно!» – гукнула з кухні дівчинка. «Ти мусиш на це подивитися!» Ніна з приклеєним до чола вологим волоссям повісила рушник на гачок, ібо соня ж почовгала до кухні, де перед її комп'ютером із витріщеними очима сиділа б'янка. «Що сталося? Скільки ти встигла подивитися?» Лише перші дві секунди, більше не вдалося, тому що ти постукала. Голос Б'янки стишився до нажаханого шепоту. Подивися на його спину. Ніна гепнулася на інший стілець і потягнулася до ноутбука дайно глянути. Відео, вочевидь, знімали нелегально, за металевої клітки, мабуть, це зробив хтось із глядачів. Б'янка зупинила запис після того, як двоє суперників, які стояли обличчям до натовпу, розвернулися, щоб зійтися в бою. Тепер Фальк застиг широкою спиною до камери. Його кремезний торс був укритий унікальним боді-артом. Візорунок із майстерно виконаних геометричних фігур тягнувся спиною аж до попереку. Три переплетені трикутники пробурмотіла Ніна. Це ще не все. Голос у дівчинки тремтів Подивися, що буде, якщо зроблю ось так. Вона розтягнула картинку на екрані великим і вказівним пальцями, збільшила вкриті татуюваннями лопатки. Картинка стала не зовсім чіткою, і Ніна примружилася. Дівчинка натиснула кілька клавіш. «Подивися ще раз». Коли зображення знову сфокусувалось, Герера відчула, як у неї відвисає щелепа. Між вигадливими чорними лініями татуювання вона помітила круглі рубці. «Опіки від цигарки», – видихнула вона, – «не в змозі до кінця збагнути побачене». Три. Спробувала додати нову інформацію до образу чудовиська у власній уяві. Він цього не зробив би самотужки. Татуювання приховувало давно загоєні сліди тортур. «Вони складаються у трикутник на його спині», – підказала Б'янка. «Але замасковані тату. Що означає цей символ?» – сама в себе запитала Ніна. «Я вже шукаю», – дівчинка клацала великим пальцем на крихітній клавіатурі свого мобільника. «Це символ Одіна, скандинавського бога». «А вже ж, Нінині -ні думки не самовито крутилися, саме тому він зобразив трикутник на моїй спині». Вважає себе Одіном, сином Бора. Бо він збочинець, Б'янка повернула картинку до нормальних розмірів. Дивись, ну, що він робитиме далі. Натиснула вузеньку іконку в центрі кадра, знову запустила відео. Суперник кинувся на Фалька, збив його з ніг комбінованою атакою. Шифер підвівся й закляк, готовий до наступного нападу. Він не намагається уникати ударів. Ніна насупилася, хоче, щоб його відгамселили. «Здається, наче він підбадьорює того, другого», – погодилася Б'янка. «Просто стоїть і дозволяє йому раз за разом збивати себе з ніг. Навіть не відсахнувся і не спробував ухилитися. Просто приймає удари». Як покарання, Ніна відчула, що теорія отримує чергове підтвердження. «Коли вони билися? Чотири дні тому?» «Відразу після бостонського вбивства, підрахувала Герера, він покарав себе за те, що дозволив мені заскочити себе з ненацька». Виявив слабкість. Б'янка прикипіла поглядом до екрана. А тепер він підводиться з підлоги і зараз розтопче свого суперника приблизно за 20 секунд. Вона похитала головою. Цей чувак просто схиблений, але холоднокровний засранець. Фальк дозволив менш досвідченому суперникові завдати собі болю, перш ніж ударив у відповідь. Як це його характеризувало? Вейт припускав, що якась авторитетна людина, напевно, той, кого він вважав батьком, жорстоко карала його в юності. Багато років тому хтось, вочевидь, катував його. Це доводили опіки, а також бажання ідентифікувати себе з доктором Борром, чоловіком, з якого він міг зробити собі ідола, міг вважати його сурогатним батьком. Ніні ні, здалося, нібито вона почала розуміти його психіку, та до справжнього розуміння було ще далеко. Яких висновків дійшли би профайлери після перегляду цього відео? Мені час одягатися. Їй раптом страшенно закортіло опинитися в квантіко ще до початку приготувань групи для обшуку. Якщо хочеш, можеш побути тут, поки я не піду. Чорт, а вже ж, я збираюся подивитися інші його бої. Цей дядько просто моторошний». «Ти гадки не маєш, який моторошний», – пробормотіла Ніна собі під ніс. Вона повернулася до ванної кімнати і увімкнула фен, щоб досушити волосся. Короткі кучері не потребували вигадливого вкладання, аби волосся здавалося трішки скуйовдженим, бо саме так їй подобалося. Вимкнула пен, відклала щітку, оглянула результат у дзеркалі. Її у привернули голоси з кухні. Ніна впізнала м'яку вимову б'янки, але не могла зрозуміти, хто з нею говорить чоловічим баритоном. Не схожа на Джеймі. «І з ким ти там, Бі?» – гукнула вона. «З агентом Тейлором», – відповіла дівчинка. «Він каже, що його прислав твій шеф». Ніна вийшла до вітальні, щільніше загортаючись у тоненький халатик. У кухні стояв чоловік у синіх джинсах гувер. Його акуратно підстрижене темне волосся, гладенько поголене обличчя і окуляри в чорній оправі свідчили, що перед нею класичний агент ФБР. Уся його зовнішність, а надто накрохмалений білий комірець, аж ніби кричали «Я працюю на уряд». «Хто вас прислав?» – запитала Герера. Старший спеціальний агент Бакстон. Незнайомець дістав і розгорнув посвідчення. Його акцент ні-ні визначити не вдавалося. Дівчина підійшла, щоб глянути на посвідчення федерального агента. Там значилося, що агент працює у Вашингтонському місцевому відділку, але Ніна його не впізнавала. Утім, загалом там майже 1700 людей, тож нічого дивного. Але Ніну щось непокоїло. «Чому Бакстон просто не написав мені?» – запитала вона. «Я перевіряла, чи немає нових повідомлень». «Він намагався зв'язатися з вами», – пояснив Тейлор. Мабуть, щось не так із вашим мобільником. Мені наказали приїхати і забрати вас». У справі шифра неабиякий прорив. Він глипнув на б'янку, яка не встигла приховати свою жадібну цікавість, і додав. «Поінформую вас, дорогою». «Бі, я заскочу до тебе пізніше». Дівчина розвернулася і простягнула долоню до Тейлора. «Можна позичити ваш телефон». «Хочу поговорити з Бакстоном». «Залишив у машині», – відповів агент. «Зателефонуєте з дороги». «Надокучливе відчуття не відпускало. Ніна намагалася узгодити між собою факти. Якби Бакстон не зміг зв'язатися з нею за допомогою повідомлення чи дзвінка і потребував її для критично важливої операції, що б він зробив? У неї не було домашнього номера, на який міг би зателефонувати шеф. Тож цілком природно, якщо він послав агента з найближчого місцевого відділку, аби перевірити, чи все з нею гаразд, і передати повідомлення, то чому би він просив агента відвести її на місце їхньої зустрічі? Щось тут не сходилося. Необхідно було знайти хитромудрий спосіб перевірки Тейлора. «Тоді мені слід вдягнутися», – буденним тоном кинула Ніна. «Не можна змушувати старшого спеціального агента чекати. Знаєте, як кажуть, не ганьби». Вона навмисно затнулася і багатозначно глянула на агента. «Шефа?» – завершив він її фразу із затримкою на секунду. «Точно!» – дівчина широко посміхнулася, аби приховати страх, який пронизав її до кісток. Кожен агент ФБР знає, що правильний вислів звучить так не ганьби бюро, Тейлор самозванець. Увага Ніне перемкнулася на б'янку, яка й досі сиділа в кухні. Агентка не могла дозволити незнайомцеві здогадатися, що його розкусили, тож підігравала, зволікала, щоб виграти час. Перепрошую, мені потрібна хвилиночка, щоб одягнутися. Перше завдання вивести з Б'янку. друге дістатися своєї зброї у спальні. Вона повернулася до дівчинки. «Повертайся додому, Бі!» «Але я... Ні!» – перебила її Ніна. Трохи суворіше, ніж збиралася. Може, їй слід якось передати сусідці сигнал тривоги? Дівчинка геній і полюбляє всілякі коди. Чи зрозуміє вона натяк, чи викличе допомогу, коли опиниться у своїй квартирі? Щойно думка сформувалася остаточно, Ніна її відкинула. Якщо чоловік перед нею той, ким вона його вважає, б'янці слід забиратися негайно – «Варто йому здогадатися, що дівчинка отримала бодай якусь підказку, цей тип її не відпустить». Ніна рішуче вказала на двері, незважаючи на благальний погляд. Б'янка вийшла і зачинила за собою двері трохи гучніше, ніж завжди. «Що це таке?» – з кухні запитав Тейлор. Він схилився над ноутбуком, відкритим на кухонному столі, прикипів очима до екрана. Нічого Ніна відчула, як шаленіє пульс, і кинулася сперед покої до кімнати. Щоб опинитися у спальні, їй потрібно перетнути кухню і вітальню. Тейлор стояв просто в неї на шляху. Він випростався, весь напружений. Полюбляєте змішану боротьбу. Не дуже. Дівчина одним рішучим кроком подолала відстань між ними і рвучко закрила комп'ютер. Просто дещо досліджувала. Чоловік стягнув з носа окуляри в чорній оправі і подивився на неї холодними, синіми очима. Цього разу, коли він озвався вдаваного акценту, що спотворював страхітливий голос, Уже не було. Брехуха. Розділ 47. Напружена боротьба загострила фалькові рефлекси. Він викинув руку вперед, перш ніж сучка встигла зреагувати, і стиснув пальці на її тонкій шиї. Тіло вібрувало від передчуття бою. Дівка вдарила голою ногою, цілилася у внутрішній бік стегна. Він легко передбачив її рух і змінив позицію, перш ніж удар влучив у ціль. Годі. Фальк стиснув руки, помилувався її чарівними карами-оченятами, розчахнутими від паніки. Ніна заборсалася, а він считував переляк з кожного її судомного руху. Ні фізично, ані психологічно вона йому не рівня. Звісно, Ніна щосили битиметься, та можливе завершення їхнього танцю єдине. І вони обоє це знають. Десять хвилин тому він прийшов по б'янку, але втрутилася доля, змінила його плани. У свій обхідний спосіб, як і в усі попередні роки, Фальк потрапив на муніципальний сервер округу Феєрфакс. Він давно знайшов там вразливе місце, і це давало змогу спокійно вивчати дані з системи пожежного департаменту. Коли дістався домашнього комп'ютера, на пошуки адреси малої знадобилося лише чотири хвилини. Пости б'янки недвозначно свідчили, що вона захоплюється Ніною Герерою. Дівчинка легко повірила б іншому агентові ФБР, і з ним вона радо пішла б куди завгодно. А надто, якщо він сказав би, нібито по неї послала Ніна». Шифер планував для правдоподібності згадати у розмові Ліону Джексон. «Чи складно обдурити сімнадцятирічну дівчинку? дівчисько?» Йому це вдавалося безліч разів. Коли він, перевдягнений у спеціального агента, постукав у двері б'янки, пані Гомес повідомила, що донька зараз у сусідній квартирі не з ким-небудь, а з самою Ніною Герерою. «Доля, фортуна, називайте як завгодно, ця мить усе змінила». У ФБР ретельно приховували домашні адреси своїх агентів, але Ніна впала йому просто до рук. Шифр подумав піти і повернутися вночі, щоб непомітно викрасти Ніну, але не міг ризикувати. Б'янка дізнається від пані Гомес, що її шукав агент. Мала може запитати про це в Ніне, і тоді гра скінчиться. Діяти слід негайно, інакше він прогавить нагоду. Новий план передбачав викрадення обох. Він легко впорається з двома дівчатами, які разом важать менше за нього. І вже дізнався, що діву воївницю в жодному разі не можна підпускати до яєць. Спершу заскочить її зненацька, знерухомить, а маленька б'янка стане легкою здобиччю. доля знову змінила траєкторію. У кухні він побачив той клятий комп'ютер, і була лише одна причина, з якої Ніна могла дивитися відеозапис його бою. У ФБР дізналися, хто він такий. І з громадськістю цією інформацією не поділилися, в цьому він був певен. Отже, слід втілити в життя один із запасних планів, поки не розпочалося національне полювання на нього. Досить загадок і підказок це Еншпіль. час Ніни Герери настав. Б'янка його більше не цікавила. Поки у ФБР збагнути, що їхня найвідоміша агентка зникла, розповідь малої про те, що по неї приїхав агент Тейлор, вже не матиме значення. Фальк швидко вшиється звідси і його приз цілковито належатиме йому. Та спершу сім слід закінчувати з цим боєм. Хоч як йому подобалося бавитися з Ніною, він марнував дорогоцінний час. Дівоче тіло під тиском його пальців обм'якло. Шифер ледь помітно послабив хватку, дозволив Ніні ковток кисню для мозку. Немає сенсу вбивати її зараз. Він нахилився ближче, збуджений мріями про те, що почує, і відчує згодом. Зненацька дівчина викинула вперед долоню і націлилася йому в борлак. Рефлекси спрацювали, шифер ухилився від удару, але таки на мить відволікся. Іншою долонею Ніна щосили зацідила йому сонячне сплетіння. Чоловік розтиснув руки, вона вирвалася, метнулася геть. Шифер смикнувся за нею, та Ніна вже була біля стійки. Він побачив, як дівчина висмикнула з підставки для ножів сокирку для м'яса і закрутилася навколо власної осі, виписуючи навколо себе гострим лезом широку дугу довелося позадкувати. Мала, це тобі не допоможе, попередив він. Ти лише відтерміновуєш неминуче. «Іди на хрін, яка чіткість думки. Чого ж іще чекати від непотребу? Ні нінині очі перетворилися на щілинки, і шефер переконався, що цим зневажливим словом домігся бажаного ефекту. Він хотів, щоб дівчина оскаженіла. бо її у кліці показали йому, що суперник, який живиться звірячою люттю, Нездатний на вищі розумові процеси, пов'язані зі стратегією, випадами, належною технікою. «Пам'ятаєш, як ми проводили час? Діво – воєвниця. Поцікавився він, ухиляючись від лиховісного змаху її зброї. Я думаю про це щоночі. Іноді переглядаю відео, шифер дозволив собі всміхнутися. Коли чую, як ти благаєш милосердя, у мене встає. Не встигаю навіть торкнутися. Це спрацювало». Ніна смикнулася вперед, замахнулася. Сокирка блиснула. Дівчина цілилася йому в голову. Шифр дочекався останньої миті, а тоді схопив її правицею за передпліччя, а лівою за шовковий халатик. Скрутив її зап'ясток, і ніж із дзеньку тому на кахлі. Ніна висмикнула руку з його лищат, і її худорляве тіло рвучко обернулося навколо власної осі. Вона смикнулася геть, залишила в руках чоловіка лише халат, і оголена помчала до спальні. Вальк не сумнівався, що вона біжить по зброю, яка, найімовірніше, лежить на тумбочці. Кинувся навздогін, закипаючи від адреналіну. пепа хряпнула за собою дверима, і нападник з розгону врізався в них. Ніна майже дісталася тумбочки, коли він накинувся знову. Вони переплелися кінцівками і упали на килим поряд із ліжком. Шифр навалився на дівчину всім тілом, причавив її до підлоги. Вона припустилася тактичної помилки. Вага давала йому надзвичайну перевагу в усіх видах боротьби. Попри те, що поразка здавалася неминучою, Ніна билася, мов, одержима. Знала, що чекає на неї в разі невдачі, і відмовлялася здаватися. Шифр совався на дівочому тілі, аж поки їхні обличчя не застигли за сантиметр одне від одного. Обоє важко дихали. «Це найкраще в моєму житті прелюдія», – прошепотів він. «Дякую, діво-воєвнице». Уперше від початку їхньої бійки він прочитав у дівочих очах первісний страх. Ніна більше не була цілковито зосереджена на боротьбі і розтулила рота, щоб покликати на допомогу. Допустити цього шифр не міг. Він розмахнувся і щосили дав їй ляпаса. Нінина голова смикнулася в бік, і вона затихла. Фальк опустив руку в нагрудну кишеню піджака, дістав шприц для підшкірних ін'єкцій з приготованою для б'янки сумішу. На щастя, обидві дівчини були тендітні – Розрахована на жінку середньої статури доза стала б для Ніни фатальною. Вона знову почала борсатися, та погано скоординовані рухи свідчили, що дівчина досі оглушена ударом по голові. Якщо він діятиме швидко, не доведеться заспокоювати її ще одним стусаном. Коктейль на кетаміновій основі слід було колоти у м'яз. Шифр притиснув шприц до дівочого стегна і натиснув на поршень – опіоїд, який використовують для анестезії. Нінині очі намить розчахнулися, потім вона почала борсатися слабше, її повіки затріпотіли, очі заплющилися. З ростулених вуст злетіло глибоке зітхання, і дівчина під Фальком затихла. Він притиснувся ротом до її вуст і відчув мідний присмак крові. Мабуть, прикусила собі щоку, коли він її вдарив. Фальк почав цілувати дівчину глибше, п'янюючи від суміші задоволення і передчуття, вона виявилася навіть смачнішою, ніж він пам'ятав. Змусив себе зупинитися, повільно звівся на ноги. Оглянув тіло, горілець розкинуте біля його ніг. Карамельна шкіра блищала від поту. Він хотів її просто тут і зараз, але мусив терпіти. Спершу слід забрати її звідси. Коли вони опиняться в надійній схованці, він матиме вдосталь часу, щоб насолодитися. А світ зможе насолодитися новою виставою. Розділ 48. «Вейт роззернувся у темному салоні Сабурбана. Комусь вдалося зв'язатися з Герерою. Відповідь була тією самою, що й раніше. «Я радий, що вона пересидить все це деінде», – зізнався Бакстон і натиснув на газ, щоб підлаштуватися до швидкості низки автомобілів ФБР, які прокладали собі шлях до маєтку «Фалька». «Якби цього не сталося, я б, напевне, все одно відсторонив її від операції». 45 хвилин тому Герера надіслала йому повідомлення, що отруїлася і зателефонує пізніше, коли повернеться до роботи. Відтоді ніхто не отримував від неї звісток. Вейдові це не подобалося. Ніна Герера була єдиною людиною в бюро, яка хотіла схопити Фалька більше за нього. Якби це він отруївся, то за необхідності все одно приїхав би на обшук із торбинкою для блювотення. Вейд не сумнівався, що дівчина вчинила би так само – чи не могли б ми послати когось до неї додому і перевірити, як вона там? Бакстон похитав головою. До операції залучені всі доступні агенти. У нас не залишилося нікого вільного. Кент сидів позаду, поряд із Вейдом. А як щодо місцевої поліції? Запропонував він. Надішліть запит на перевірку ситуації патрульним екіпажем із її району. Ще два роки тому вона була офіцером окружної поліції Фейерфакса. Переконаний, вони не заперечуватимуть. Темні очі Бакстона оглянули колег у дзеркальце. «Ми не проситимемо поліцію перевіряти, чи все гаразд у нашої агентки з розладом шлунку». «А вам двом ніколи не спадав на думку, що їй, можливо, не хотілося їхати з нами?» – озвалися з переднього пасажирського сидіння Брек. «Може, харчове отруєння? Вона зобразила пальцями лапки у повітрі? Її спосіб вийти з гри?» «З якої гри?» – перепитав Вейт. «Хіба ви не дивилися відео разом із нами?» Нагадала дівчина. Їй, напевно, ніколи не закортить знову опинитися в одному приміщенні з тим виродком, вона здригнулася. Я її не звинувачую. «То ви гадаєте, що це для неї пристойний спосіб уникнути зустрічі з Фальком?» запитав Кент. «Я на це не куплюся». «Ми майже у Фалька вдома», – повідомив Бакстон. «Якщо до кінця операції більше не отримаємо від Ніни повідомлень, я попрошу місцевих зазирнути до неї». Він обернувся через плече до Вейда і кента. Задоволені. Не надто, але це мало би спрацювати. Бакстон торкнувся навушника. Коли? запитав він. Я повідомлю команді. Повернув кермо, об'їхав машину, що загальмувала, з'їжджаючи з, з шосані, не скасовуємо. Бос знову торкнувся навушника, уриваючи зв'язок, і повернувся до брек. Вмикайте свій айпад. Тепер у Фалька є своя вебсторінка. І він готується передати в прямому ефірі якесь повідомлення. Дівчина розгорнула чохол свого планшета. «Яка адреса?» «Посилання є в його твітері», – відповів Бакстон. «Він знову працює, до того ж, активно». «Шифру дома?» – поцікавився Вейд. «Ми можемо відслідкувати те місце». «Цим же займаються», – заспокоїв його шеф. Брек підняла айпад перед собою і натиснула на іконку повноекранного режиму. «Хлопці, вам видно?» Запитання стосувалося Вейда з Кентом. Бакстон не зводив погляду з дороги. Ніщо не могло зупинити цього обшуку. Чоловік у чорній мантії на екрані зробив крок до камери. Вейд схвально кивнув. «Я той, кого ви називаєте шифром», – повідомив чоловік. «Ласкаво прошу до мого святилища. Я ще сподіваюся, що він удома», – прокоментував Кент. «Страшенно хочу, щоб він особисто і тісно поспілкувався зі спецпризначенцями», – замріяний вираз свідчив що сьогодні цей агент хотів би бути тим, хто виламає шифрові двері. Вейт цілковито зосередився на спостереженні за Фальком. Дратували його спокій і самовпевненість. Щоразу, коли соціопат почувається розслабленим і вдоволеним, хтось страждає. Безумовно, Фальк не завдавав би собі клопоту зі створенням веб-сторінки, якби не хотів продемонструвати світові щось драматичне. Агент спіймав себе на тому, що затамував подих. «Дозвольте влаштувати вам екскурсію». Запропонував Фальк і взяв камеру з підвищення, на якому вона стояла. Він вийшов із кадру, а м'язиста рука, відкрита широким рукавом, вказала на протилежну стіну. «Приміщення я збудував власноруч», – повідомив чоловік. «Тут є все необхідне. Стіна була вкрита блідозеленим матеріалом, за текстурою схожим на піну, звукоізольована». Похвалився Фальк і підніс камеру ближче, щоб продемонструвати деталі. А під гіпсокартоном є додатковий шар ізоляції – Сьогодні нам нічого не заважатиме. флуоресцентне світло, що лилося згори, наповнювало приміщення моторошним сяйвом. Вейт уявив собі довгі прямокутні промислові лампи. Будівля нагадувала модульну споруду, а всередині була, мабуть, завбільшки як двомісний гараж. Вистава «В дусі сінема виріти асім» тривала, шифр розвернувся навколо власної осі, продемонстрував всі чотири голі стіни. А тепер головна забавка – Чоловік знову встановив камеру на підставку і вперше опустив об'єктив. «Ні!» – Вейт почув гортанний Зойк Кента, перш ніж його власний мозок сповна осягнув побачене. На дерев'яному столі в центрі кімнати розкинувшись лежала Ніна Герера. На відміну від минулого відео, цього разу вона була прив'язана горілиць. І непритомна або мертва. «Що відбувається?» – запитав Бакстон, об'їжджаючи мікроавтобусом тракторний причіп. Фальк схопив Гереру, Вейдові ледве вдалося витиснути ці слова із горлянки, судомленої від болю. Коли шеф вилаявся, чоловік так міцно стиснув кулаки, що відчув, як нігті п'ялися в долоні. Фальк і далі звертався до невидимих глядачів. Нарешті зробив широкий крок до Герери. «Сьогодні у мене особлива гостя. Голос у нього захрип, і коли вона прокинеться, цілий світ побачить, що саме станеться з дівою воєвницею. «Тисніть на газ», – кинув начальникові Вейд. Мусимо дістатися туди раніше, ніж він візьметься до свого. Та спершу велике одкровення. Фальк підняв руку і стягнув каптур мантії, продемонстрував голову, вкриту одноденною світлою щетиною. Тканина й далі сповзала вниз. У глядачів втушилися кришталево сині очі на кутастому обличчі з різкими рисами. Більше жодних масок чоловік кинув цупку тканину на підлогу. Мене звуть Гельберт Фальк. На обличчі з'явилася похмура посмішка «І я майбутнє людської раси». Шифер був у синіх джинсах, але оголений до пояса. На його м'язистому торсі виднілися сліди нещодавньої сутички. Герера не здалася без бою. «Можна більше не перейматися ДНК», – сказав Фальк і підійшов ближче до дівчини. Нахилився, мляво лизнув її щоку. Вейт радів з того, що Ніна непритомна. Він нахилився ближче, щоб роздивитися переплетені трикутники на опуклих фалькових м'язах. Під час брифінгу щодо обшуку їм роздали світлини з бійцівських матчів. Агент розглянув зображення і дійшов до висновку, що боєць чудово відповідає шифровому комплексу Бога. Татуювання створювали уявлення про фалька як про могутнє божественне створіння далеко за межами дріб'язкових моральних законів. Нітрилові рукавички теж більше не знадобляться. Вів далі Фальк, цього разу плоть до плоті. Він обійшов стіл з протилежного боку, щоб не заступати видовища, і торкнувся ямки у Герери на шиї. Його пучка неквапливо поповзла тілом непритомної дівчини. Коли дістався тонкої талії, розчепірив руку, накрив Ніні живіт від стегна до стегна. Така маленька, видихнув він, і його величезна лапа безжально поповзла до розкинутих ніг. «Забери від неї свої брудні лапи!» У голосі Кента звучали лють і відчай. Він відвернувся від екрана до Вейда. «Я полюватиму на цього уйобка, поки не знайду його», – промовив він так тихо, щоби почув лише Вейд, а тоді вб'ю його. «Повільно». Вейд чудово розумів, що саме відчуває Кент. Ринули потоком спогади про справу Мандри Браун. Мабуть, саме такими були останні години дівчинки. Якби він просто дослухався її, міг запобігти цій смерті». А тепер на Гереру чекає така сама доля, бо йому не вдалося, як слід, проаналізувати ситуацію. Знову. Він був досвідченим профайлером і гадав, що вони матимуть більше часу. Гадав, що нарешті заскочить злочинця Зненацька. Йому слід було передбачити, що сьогодні Фальк націлиться на Гереру. Слід було наполягти, щоб вони перевірили, як на її справи. Він ніколи собі не пробачить. Вейт прошепотів Кентові власну обітницю. «Я допоможу тобі позбутися тіла». Розділ 49. Ніна кліпнула, не збагнути, чому так заклякли руки й ноги, мов би налиті свинцем, а рот неначе ватою натоптаний. діва войовниця нарешті прокинуся. Той голос. Ніну накрило хвилею спогадів, від яких її охопив жах. Бійка у неї вдома, зірочки перед очима після ляпаса, від якого аж зуби клацнули. Голка притиснулася до стегна. Чутовисько схопило її. Щойно адреналін потрапив у кров, Нінині очі широко розчихнулися, розганяючи імлу. Дівчина спробувала сісти. Логічна складова її мислення нарешті повернулася. Частини тіла почали звітувати про свої справи. Ніна відчула біль у щиколотках і зап'ястках, витягнула шию і розгляділа чорні пластмасові стяжки, якими її прив'язали до сталевих гаків, забитих у грубі дошки верстака. Спробувала зігнути руку, але не змогла нею поворухнути. «Цього разу ти не втечеш», повідомив Фальк, який простежив за її поглядом. «Можна не сумніватися, що твої друзяки з ФБР просто зараз виламують мої вхідні двері. Але ми не там. І ніхто не знає, де ми». Він схрестив руки на грудях, обвів дівчину своїми холодними бляклими очима і прошепотів. «Ніхто не прийде тебе рятувати». Шифр зависнув над Ніною, заступив флуоресцентне світло, що лилося згори. «Ти двічі перемогла мене, маленька нікчем. «І страждатимеш удвічі довше за інших», – він поклав руку на лівий бік її грудей. «У тебе гупає серце», – застогнав, заплющив очі, ніби насолоджувався цим відчуттям. «Ти страшенно налякана?» – фальк, – нахилився, торкнувся губами дівочих вуст, як і має бути. Його дотик здавався страшнішим за всі отримані досі удари. Від подиху ледь віяло м'ятою, він гаряче торкався шкіри, міцний запах свіжого мила». Шифр, вочевидь, прийняв душ, аби змити рештки свого агентського образу, ключно з фальшивим чорним волоссям. Він випростався і забрав руку. Я так довго чекав, поки ти знову стала моєю, вигнув брову. «Нічого не хочеш мені сказати?» Ніна втупилася в нього похмурим поглядом. «Вона не гратиме в його гру. А як щодо твоїх прихильників?» «Чоловік махнув рукою праворуч. Їм ти нічого не хочеш сказати?» Вона повернула голову і побачила в кутку кімнати невеличку камеру на тринозі. Об'єктив дивився на стіл. Маленька червона лампочка яскраво світилася. Ніна втягнула повітря. Чудовисько записувало кожну секунду втілення своїх хворобливих фантазій. "Я в прямому ефірі", повідомив шифр, "свідчутами, як ти благатимеш милосердя, а я тобі його не подарую, і незабаром ти почнеш благати смерті. Утім і смерті не прийде, поки я не вдовольнюся". Дівчину протнув страх, позбавив останніх спалахів надії. «Бакстон і зрештою спецгрупи їдуть до його будинку, та Фальк занадто кмітливий. Він завіз її не знати куди, вона зовсім сама, в руках божевільного. Я тут усе контролюю, розумієш мене?» Він вдарив себе кулаком у голі груди. «Я вирішую, коли ти помреш, я вирішую, як ти помреш, я твій Бог». Ніна підвела до нього погляд. Він був височезний, могутній і рішуче налаштований на знищення». Його біологічно запрограмували бути кращим за інших. противагу йому вона не успадкувала жодних особливих рис, не знала свого родоводу. Ціле життя її супроводжували лише сила волі і бажання порушувати правила. Вона прийняла всю правду про ситуацію, в якій опинилася, і відчула рішучість. Вона не переживе цієї ночі, можливо, навіть не переживе наступної години. Єдине, що їй залишилося – померти за власним вибором. Шифер хотів, щоб вона плазувала перед ним. Хотів принизити її в усі можливі способи. Вона йому цього не дозволить. Коли він покінчить з нею, забере геть усе включно з її життям. Та він не забере її людської гідності. Щойно Ніна собі це пообіцяла. Ситуація здалася простішою, а фокус чіткішим. Вона зробить усе можливе для втечі. Не прогавить навіть найменшої нагоди. А якщо їй це не вдасться... Помре, змагаючись із ним, а не благаючи. Фальк нахилився, щоб узяти з підлоги чорну скриньку з інструментами. Опустив її на стіл біля дівчини. Ніні вдалося лише повернути голову, щоб стежити за його рухами. Він відчинив дві засувки. «Дозвольно показати тобі, що я маю в асортименті на кілька найближчих годин», підняв накривку і понишпорив усередині. Почав діставати один за одним предмети і викладати їх поряд із Ніною акуратним рядочком – Обценьки, шило, затискачі крокодили, зубило і лищата. Кожен предмет, який він викладав на стіл магічним чином, посилював жах, аж поки дівчині не скрутило шлунок. Від того, що шифр їй уколов, разом із хвилею мерзенного жаху до горла піднялася нудота. Зір на мить затуманився, потім знову сфокусувався. «Мене зараз знудить». Вона відчула, як підступає до горла блювотиня, повернула пілону на бік – Шифер так міцно прикріпив її до столу, що не могла підняти голову. Святе лайно. Вона захлиниться власним блювотинням. Принаймні помре не від попірук. Доля втрутилася, щоб забезпечити їй шлях до відступу. Коли вдарила перша хвиля нудоти, Піна не стримувала її. Фальк впустив на підлогу обценьки. «Не смій блювати!» Ніна знову відчула позив до блювоти, і рот наповнився їдучою рідиною. Він примружився. «Припини!» Її тіло смикнулося, звільняючись від рідини. Шифр вилайвся, знову понишпорив у скринці з інструментом і дістав ножиці для металу. Нахилився до дівчини і перерізав стяжку на правому зап'ясті, потім обхопив Ніну за шию і смикнув уперед, намагаючись підняти і повернути набік її голову. Ліва рука залишалася прикутою, тіло вдавалося підняти лише на кілька сантиметрів. Трохи блювотиня бризнула на дошки поряд із нею, але більше залишалося в роті. «Припини, інакше задихнешся». Нінине тіло лише конвульсивно здригнулося. Лайно, шифр потягнувся через неї та перерізав іншу стяжку. Звільнив руки, смикнув дівчину в тру, посадив її, вдарив вкритій рубцями спині своєю велетенською лапою. Дівчина закашлялася, сплюнула рештки в місто її шлунку, вирвалися на волю. У голові достатньо прояснилося, аби збагнути. Фальк автоматично робить те, чого його навчили на фельдшерських курсах. Дозволила йому подбати про своє тіло, а думки звільнила для себе. Обидві руки тепер були вільні, а це відкривало нові можливості. Ніна мала лише кілька секунд на складання плану і знала, що матиме єдину спробу. Зволікала, силовано кашляла, а тим часом обводила поглядом стіл. Лежати на ньому і дозволяти чудовиську робити все, що йому заманеться, не збиралося. Навмисно глибоко втягнула повітря – Склалася навпіл і схопилася за живіт. Фальк поклав одну руку їй на стегно, другу на спину. Ніна знову вдала, що задихається, і чоловік, як і очікувалося, що сили ляснув її по спині. Вона піддалася силі удару, дозволила йому жбурнути верхню половину її тіла вперед. Витягнула руку, буцімто щоб утриматися, зімкнула пальці на шилі. Перш ніж шифр зрозумів, що відбувається, Ніна встромила гостре вістря йому в живіт. Чоловік сіпнувся позаткував і вилаявся, коли побачив кров із колотої рани. Із надлюдською швидкістю викинув руку вперед і схопив дівчину за зап'ясток. Вона спробувала вирватися, та не могла з ним змагатися. Грьобана сука! Прошипів шифр крізь стиснуті зуби. Він зігнув свою дужу руку, викрутив нійні кисть і змусив випустити шило. Необхідно відволікти його, інакше знову гепнеться на неї всім тілом і прив'яже. Дівчина пригадала, що розповідав їй Вейт, коли складав профіль шифра, перш ніж дізнався, хто він. Додала те, що побачила в записі бою. «Як часто батько шмагав тебе Фальку?» Він завмер і далі стискав її за п'ясток, але не відповів. «Саме тому ти катуєш дівчат?» «Невже татко так сильно тебе зіпсував, що вже й не стає без...» «Замовкни!» Він тримав Ніну однією рукою, а другою замахнувся, щоб зацідити їй по обличчю. Вона крутила відрізаний шматок стяжки в долоні, аж поки зазублений кінець не вигулькнув між пальців ніби лезо канцелярського ножа. Перш ніж кулак влучив їй у носа, Ніна вдарила нападника гострим кінцем стяжки прямісінько в крижанесене око, що зверхньо витріщалося на неї. Шефер заволав, відпустив її, обіруч затиснув поранене око. Дівчина схопила ножиці для металу і швидко перерізала стяжки на обох щиколотках. Поки відповзала до протилежного краю столу, шифер наосліп метався кімнатою і мукав, ніби поранений бугай. Ніна затиснула в одній руці гострий шматочок пластику, а в другій – ножиці. Трималася так, щоб між нею і фальком залишався стіл. Шифер витягнув руку, щоб схопити її, та вона відсахнулася. «Я витрачу решту ночі на те, щоб живцем здерти з тебе шкіру», – попередив він. «А потім затрахаю тебе до смерті». Дівчина роззирнулася – помітила за спиною в шифра двері. Вікон не було, він був сильніший, вищий і кмітливіший. Та вона, хай йому грець, скористається своїми недолугими генами, щоб і далі відбиватися у будь-який доступний спосіб. Ніна смикнулася ліворуч, шифр сіпнувся слідом. Підпустила його на сантиметр ближче. Між його пальців, міцно притиснутих до ока, струменіла кров. Один це робило пораненого звіра ще небезпечнішим. Ніна почекала, поки він наблизився на відстань витягнутої руки, а коли шифр кинувся на неї, рвонула праворуч. Він був спритний, мов диявол. Змішана, боротьба вигострила всі рефлекси. Ніна його недооцінила. Якби незряче око не заважало шифрові вираховувати відстань, він би схопив її за руку. Натомість його пальці зімкнулися в повітрі там, де щойно стояла дівчина. Фальк люто заревів, осипав Ніну лайкою. Дівчина проігнорувала його слова, зосередилася на власних рухах. Кожне смикання його м'язів підказувало, що робитиме звір далі, і це дарувало їй перевагу на якусь частку секунди, саме ту, що відділяє життя від смерті. Ніна й далі поступово обходила стіл з одного боку, а коли шифер тягнувся до неї, кидалася на інший. Зрештою, відчула спиною двері. «Вони замкнені», – попередив він. «Навіть не намагайся, серце впало у п'ять». «Ніна доклала стільки зусиль, щоб зайняти цю позицію. Едно все марно. Скільки їй ще вдаватиметься цей танець?» Дівчина кинула погляд на стіл. Тепер інструменти лежали ближче до неї. Вона оглянула те, що могло б спрацювати найкраще. «Ті татуювання не приховують опіків від цигарки у тебе на спині, Фальку. Це татко тобі залишив. Невже генетично запрограмований син засмутив його?» Шифр із несамовитим бойовим криком кинувся тілом на стіл. Ніна схопила зубило і підняла, націлила йому в груди. Фальк напровся на вістря зубила, та його тіло ще рухалося за інерцією. Обоє впали на підлогу, і Фальк важко звалився на Ніну. З його губів разом із подихом зірвався внутрішній стогін. Пластикове руків'я, затиснутого в руці, зубила вп'ялося Ніні в руку. Інший кінець простромив тіло шифра просто під сонячним сплетінням. Дихати під його схожим на брилу тілом було важко. Ніні не вдавалося наповнити легені. Вона випустила руків'я і спробувала скинути з себе фалька. Він не піддавався. Святе Алайо. Їй вдалося вижити. Не для того, щоб дозволити його мертвому тілу задушити себе. Хріна. Трете. Два. Ніна штовхнула ще раз. Ані руш. Кров струменіла з його грудей. Густішала плівкою між двох тіл. Ні. Будь-що треба з-під нього вислизнути. Дівчина посувалася, розмазала кров і потроху посунулася вбік. Здолала кілька сантиметрів, скористалася ногами як важелем і штовхнула ще раз. Її тіло повільно вислизнуло з-під страшного тягаря, лежала на підлозі й жадібно ковтала повітря. Зненацька засмагла рука шифра схопила її за груди. Він смикнув дівчину до себе. Ти моя, прохрипів усім нутром. Ніна зігнула ноги і щосили вперлася стопами йому в стегно. Ні за що, і відштовхнулася подалі. Шифр перекотився і поплазував до неї. Ковзаючи руками і ногами на просоченій кров'ю підлозі, Ніна спробувала відповсти назад. Чоловік стрімко викинув руку вперед і схопив її. Вона зігнула ногу в коліні, прицілилася п'ятою йому в перенісся, зібрала останні сили і вдарила ногою. Повітря розітнув гучний хрускіт, влучила, вдавила ніс шифра йому в мізки. Від удару його голова смикнулася назад, і тіло важко гупнуло об підлогу. Фальк здригнувся і завмер. Ніна відсапувалася, відкинувшись на спину. Двері розчахнулися, і до кімнати з криками вірвалася вервичка спецпризначенців у чорному. Тишу, яка панувала тут щойно, змінили гупання черевиків і грубі голоси. Тактична команда розсипалася приміщенням, але за кілька секунд усі переконалися, що тут безпечно. Один із групи націлив гвинтівку Фалькові у голову, інший уклякнув поряд, аби перевірити життєві показники. Ніна знала, що ознак життя вони не побачать. Якби він ще міг дихати, неодмінно вбив би її, перш ніж піти за світи. Один із військових нахилився до неї. «Агентко Геррера, ви поранені?» Ніна здогадалася, який має вигляд. «Це Фалькова кров. Саме цієї миті з іншого боку біля неї вклякнув другий чоловік. Ніно!» Промовив він за хриплим голосом. Вона повернулася і побачила Кента. Якийсь незрозумілий вираз нині мов би розладив його постійно насуплене обличчя. Зі мною все гаразд, чесно, це була брехня, але біль дарував розраду. Це означало, що вона жива. Розділ 50. Два дні по тому. Будівля Джа. Едгара Гувера. Вашингтон. Округ Колумбія. Ніна сиділа за блискучим круглим столом у віддаленому кутку просторого кабінету директора ФБР. Пальці сплила на колінах, аби не тремтіли. З директором Томасом Франкліном їй доводилося зустрічатися лише один раз під час випуску з Академії в Квантіко. Він був стриманий, але знову ж таки директор ніколи не славився посмішкою. У бюро подайкували, що він залишається діловим 24 години на добу, і навіть піжами в нього накрохмалені. Франклін відкинувся у своєму чорному шкіряному кріслі, очі здавалися втомленими. Це була найдовша прес-конференція, яку мені доводилося давати. Він похитав головою помереженою сріблястими пасмами. Журналісти з цілого світу. Здається, кожна людина на планеті слідкувала за цією історією. Ніна й найгадки не мала, що на це відповісти, тож прикусила язика. Вона, вочевидь, коштувала начальнику від чималих ресурсів та вимушеної відмови від сну. Найбільше їх цікавило, як нам вдалося відстежити шифра, вів далі директор. Я був задоволений тим, як швидко команда зорієнтувалася, коли виявилося, що його будинок порожній. Після медичного огляду вся команда зустрілася з Ніною, щоб і реповісти їй новини. Не заставши Фалька в його маєтку, вирішили перевірити будинок, де він виріс, а на фото з супутників побачили хишку між деревами в дальньому кутку обістя. Перш за все, я глибоко вражений вашою роботою під час цього розслідування. Вам довелося мати справу з тим, із чим нікому краще не зустрічатися, а ви впоралися на очах у цілого світу. Від цього нагадування Ніна тривожно зіщулилася. Не звикла до того, щоб люди витріщалися на неї, коли гадали, ніби вона цього не бачить або уривали розмови, варто їй було ввійти до кімнати. Ви продемонстрували гідно наслідування відвагу в протистоянні з Гелбердом Фальком, а, нато, якщо пригадати, що він вчинив із вами в минулому. Дякую, сер. Ваша хоробрість заслуговує на особливе визнання, повідомив Франклін. Я нагороджу вас відзнакою за мужність під час офіційної церемонії наступного тижня. Це приголомшило Ніну. Директор Франклін висунув її кандидатуру на отримання однієї з найповажніших нагород ФБР. Відзнаку за мужність давали за хоробрі вчинки під час виконання обов'язків у складі спецгрупи операції під прикриттям надзвичайної ситуації або конфронтаційної кризи, адже це вважалося головними справами ФБР. Ані не справа, мабуть, підпадала під усі категорії одночасно. Та дівчина все одно не почувалася гідною такої нагороди. «Сер, я зробила все, і це вижити. Будь-який агент вчинив би так само. Ви зробили більше, ніж просто вижили», – заперечив директор. «Ви подолали велетенську особисту травму під надзвичайним тиском і скористалися своїми знаннями і кмітливістю», щоб зупинити вбивцю, який міг і далі відбирати життя, чоловік насупився. Ні, агент Герера, жодному іншому агентові не вдалося б розплутати цю справу. Це мусили бути ви. Гаряча хвиля піднялася її тілом. Дівчина розгладила складки на слаксах, щоб уникнути пронизливого погляду директора. Є ще одна причина, з якої я хотів з вами поговорити. Він люб'язно змінив тему розмови. Старший спеціальний агент Бакстон подав запит на продовження вашого тимчасового перебування у відділі аналізу поведінки. Ніна знову підняла голову. «Чим я можу допомогти ВАП? АП, сер? На території округу Колумбія впродовж кількох місяців відбуваються серійні викрадення. Вашингтонський місцевий відділок керує справою. Сподіваюся, подробиці вам відомі. Подробиці були їй чудово відомі. Моя команда займається цією справою». «Поступ поки незначний», – зізнався Франклін. Старшин, спеціальний агент Бакстон, гадає, що ви в чотирьох можете подивитися на справу свіжим оком і скористатися тими самими методами, що й у випадку з Фальком. Ми в чотирьох – ви. Кент, Вейт і Брек. Директор склав пальці дашком. Якщо все гарно спрацює, можливо, ваша команда стане постійною. Така можливість зацікавила дівчину. Її чинний начальник у Вашингтонському місцевому відділку, спеціальний агент Конер – не був особливим прихильником нінених нестандартних методів розслідування. З іншого боку, він, здавалося, поважав її попередній досвід у приватному житті та правоохоронних органах і не ставився до дівчини просто як до молодшого члена команди. Франклін увірвав її роздутий. «Я не хотів заводити мову про це перед усім вашим керівництвом, зважаючи на те, що ви нещодавно пережили. Якщо взяти до уваги все, що сталося, я міг би перевести вас натомість на якусь менш... «Напружену роботу. Якесь місце, де за вами не слідкуватиме громадськість». Гадайте, мене слід відсторонити від оперативної роботи?» «Аж ніяк», – заперечив директор. «Пропоную вибір вам». Вона могла допомагати в розслідуванні викрадень у Квантіко, повернутися до вашингтонського відділку або попросити про переведення на кабінетну роботу. «Ага, розігналася. Ніна випростала спину. «Будь ласка, перекажіть старшому спеціальному агенту Бакстону». «Що завтра вранці я найперше відзвітую у Квантіко». Франклін кинув на дівчину довгий погляд. А тоді ледь помітно кивнув, і кутики його губів поповзли до гори. Можливо, чутки були не такими й правдивими. Це скидалося на справжню посмішку. У мене є до вас ще одна, остання справа. Директор знову прибрав серйозного виразу. Спецгрупа зібрала чимало інформації про ваше минуле. Коли ми дізналися, що Фалькові відомо про обставини вашого народження, Бакстон відрядив кілька команд для перевірки кожного можливого сліду. Члени спецгрупи отримали свідчення від сміттяра, який знайшов вас немовлям, соціальної працівниці, яка дала вам ім'я, від усіх живих членів ваших прийомних сімей, більшості ваших учителів і всіх медиків, які займалися вами, коли ви в дитинстві потрапляли до шпиталю. Ніна застигла на стільці. Перед очима промайнули образи її друзів-агентів, які не округом Фейрфакс у пошуках кожного, хто мав якийсь вплив на її життя. «Здається, вони ретельно попрацювали. Не вся інформація з'являлася в офіційних звітах», пояснив Франклін. «Підозрюю, що деякі факти вам невідомі. Він замовк, наче старанно добирав слова. Гадаю, ви маєте право побачити, що саме ми зібрали. Зрештою, це історія вашого життя до того дня, коли в 17-річному віці ви вийшли з-під опіки. Історія її життя. Не те, що зазвичай читають діткам перед сном. Ось копія всіх записів. Директор підштовхнув до Ніни грубу теку з обгорткового паперу, що лежала перед ним. Можете залишити її собі. «Дякую, сер». Ніна взяла щільно натоптану теку і притиснула до грудей. Щасти вам, агентко Герера». Дівчина підвелася, зрозуміла, що шеф її відпускає. Рушила до дверей. Коли вийшли до приймальної, секретарка ввічливо кивнула. Ніна пішла широким коридором з викладеною кахлями підлогою, де відлунювали її кроки. У будівлі було незвично безлюдно, тож вона змогла поміркувати про директорові слова щодо копії. Тека з обгорткового паперу здавалася надзвичайно важкою. Її вміст тиснув не лише на руки, а й на думки. У Теці зберігалися спогади про її дитинство. Кожна крапля болю, приниження чи насильства задокументована сухою офіційною мовою. Звіти описували її шлях від непотребу до діви войовниці. Ніна здолала темну путь до світла. І тепер могла пройти її ще раз, розглядаючи дорослими очима та дізнаючись більше про людей, які раніше контролювали її життя. Що за мотиви, приховані плани, таємниці керували ними, чому вони її мучили? Відповіді, які вона мріяла отримати в дитинстві, Містилися в збірці документів, що тепер належала їй. Ніна розмашистим кроком проминула копіювальну залу і зупинилася. Повернулася і ввійшла. Те, що шукала, побачила біля Ксерокса. Поряд нікого не було. Вагалася Ніна довго. Нарешті прийняла рішення, перетнула кімнату і повернулася спиною до Ксерокса. Поклала теку з обгорткового паперу на невеличкий столик ліворуч. Розгорнула, дістала кілька аркушів і розгладила їх. «Ця справа вимагатиме часу», – глибоко вдихнула, вклала аркуші до шредера, нарешті відіслала своє минуле туди, де йому місце. Розділ 51. Дорога з жовтої цегли. Академія ФБР «Квантіко». Наступного ранку, після зустрічі з директором, мінині ноги гупали горбкуватою землею з вивистої доріжки. Ранкове сонце кидало на землю строкаті плями крізь високі вірджинські дерева. Їй слід було зачекати. Слід було дати тілові можливість відновитися після завданої фальком травми. Але цей шлях задумувався не для тіла, а для душі. Цього разу вона здолає всю дорогу з жовтої цегли. Ніна приїхала достатньо рано, аби впоратися із завданням, прийняти душ у роздягальні і відзвітувати Бакстону на своєму першому брифінгу. Утім, за кілька кілометрів з'явилися сумніви. У вкритому синцями тілі кожен крок озивався болем. Ніна дісталася наступної перешкоди і зупинилася. Рівчак мав метрів із сім завдовжки і два завширшки. Щоб зробити завдання цікавішим, інструктори завжди наповнювали його каламутною водою. Кілька зв'язаних між собою колод створювали додаткову перешкоду. Бігун мусив пропустити між ними. Якщо вона хоче просунутися далі, доведеться пірнути в багнюку. Дами вперед. Ніна підняла погляд і побачила, що з іншого боку до неї під тюбцем біжить Вейт. «Що ви тут робите?» Почув від інструктора, що ви сьогодні вранці вирушили дорогою. Збагнув, що минулого разу нам не вдалося подолати її, тож приєднуюся до вас. Як і минулого разу він біг від фінішної лінії, оминав перешкоди, щоб зустрітися з нею. «Ви не відповіли на моє запитання». «Ми будемо напарниками», – пояснив Вейт. «А напарники завжди прикривають одне одного. Ви не мусите цього робити». «Ні, мушу». Дівчина ледь помітно похитала головою і зробила крок до рівчака. Здригнулася від дотику крижаної води. Груське дно засмоктувало ноги і довелося високо підіймати їх, щоб просуватися вперед. Ніна зробила ще крок і опустилася навпочіпки та пішла далі навкарачки. Тіло наполовину занурилося в намол, і вона поповзла вперед. Вейт хлюпався поряд. Брудна вода забрискала йому обличчя і потрапила до рота. Він відпльовувався і сунув далі. Коли дісталися кінця рівчака і вилізли з води, Ніна тремтіла від холоду і виснаження. Вейт посміхнувся їй. Білосніжні зуби зблиснули на замурзаному обличчі. Ніна вирвалася з багнюки, хоча й не залишилася неушкодженою. Вона забрьохалася по шию, почувалася хворою, та більше не була самотньою. Вейт пройшов усе разом із нею. Дівчина опанувала себе, змусила ноги бігти, рішуче налаштована на продовження шляху. Після такого знущання душ стане справжньою нагородою. Вона відряпає тіло від тім'я до п'ят, і, можливо, тоді знову почуватиметься чистою. Саме тоді Ніна побачила попереду стіну в поперек шляху. То була найвища перешкода на дорозі, а Нінин зріст ледь сягав 150 сантиметрів. Вона була найменшою на поліційних курсах і під час тренувань у ФБР – Невисокий зріст завжди був її вадою, поки не навчилася битися і компенсувати цей недолік у свій спосіб. Та попри всі тренування і придбані навички, Фальк мало не роздер її на шмаття. Не змогла б здолати його силою, її врятувало вміння подумки концентруватися. Так і зараз. Вона подумки зважила перешкоду. «Збираєтеся цілий ранок стояти тут і витріщатися?» Ніна обернулася і побачила за кілька метрів Кента – який бігцем наближався до них. Згадала про його минуле у формуваннях спеціального призначення. Він здатний подолати дорогу вдвічі швидше за неї. Ніна Рвучко розвернулася і накинулася на Вейда. «Ви запросили сюди цілий довбаний відділок?» Здавалося, йому ні трохи не соромно. «Можливо, розіслав кілька СМС?» Ніна закотила очі. Кентові не відповіла і далі роздивлялася стіну. Відкинула подіті думки про двох чоловіків, підскочила – Вчепилися пальцями за край перешкоди, вони зісковзнули. Ніна впала просто дупою в грязюку. «Вам усе вдасться», – усміхнувся Кент. «Наступного разу відійдіть трохи і розженіться, а тоді відштовхуйтеся ногою від стіни, підкидайте тіло вгору. Я вам покажу». Він добіг перешкоди і підскочив, ще в повітрі відштовхнувся від стіни ногою, аби підкинути тіло якомога вище. Долоні лягли на верхній край. Чоловік зігнув дужі руки і перекинув тулуп через стіну. Ноги теж ковзнули через її край, і Кент одним плавним рухом зістрибнув по інший бік. Обійшов височенну стіну і махнув на неї рукою. «Це лише справа техніки. І 190 сантиметрів зросту теж не завадять», – зауважила Ніна. «Ну ж, бо Гереро», – підбадьорив її Кент, – «покажіть мені, що впораєтеся. Це буде огидно». Вона розігналася, кинулася до стіни, вперлася ногою і цього разу спромоглася схопитися за верхній край. Смикнулася вперед і перекинула руку через стіну, щоб не впасти на землю. Відчула, як задвихтіла стіна, і несподівано поряд із нею завис Кент. Він тримався на витягнутих руках, показував вправу на практиці. «Допоможіть собі ногою!» Ніна тицяла в стіну кросівками, аж поки гумові носаки не знайшли достатньо міцної опори, щоб підкинути її вище. Відчула, як пече у м'язах, але змогла смикнутися ще трохи вище і перекинути тулуб через стіну. Далі вже дозволила гравітації виконати свою роботу. Ніна важко приземлилася з протилежного боку стіни. Замить на землю поряд акуратно зістрибнув Кент. Не забарився і Вейт. Перед ними зоставалося лише кілька перешкод. Рушили далі дорогою. Вейт із Кентом базікали, а Ніна берегла дихання для наступного завдання. Попереду зблиснуло яскраво руде волосся, назустріч їм бігла брек. Вочевидь, як і Вейт, стартувала з кінця дороги. Ніна перевела погляд на свого нового напарника. Вейде серйозно? Дякую, що приєдналися до нас на останніх трьох кілометрах, подражнив він Брек. Незважаючи на його в'їдливе зауваження, Брек побігла в ногу з Ніною. Як справи у моєї дівчинки? Вигляд у Ніни, мабуть, цілковито відповідав тому, як вона почувалася на цьому етапі смуги перешкод. Кожен м'яз вимагав перепочинку. Вона була вкрита синцями, подряпана і виснажена. Почуваюся чудово. Брек із сумнівом її оглянула. Серденьку, скидається на те, що ти від вітру хилишся. Вейт теж перелічив свої численні спостереження. Ти обережно наступаєш на ліву ногу. Здригаєшся щоразу, коли навантажуєш праву руку і дихаєш ротом. «Байдуже», – кинула Ніна. «Збираюся добігти фінішу. І ми до кінця будемо з тобою», – запевнив Кент. Ніна зрозуміла. Їм кортить, щоб вона прийняла допомогу Сім. Якщо збирається стати частиною цього едхок хок девять відділку, доведеться змінити звички. За багато років Герера навчилася не залежати ні від кого, крім себе. Інші надто часто залишали її на призволяще. А тепер доведеться навчитися бути частиною команди. Коли наблизилися до кінця дороги, Ніна подивилася на трьох людей, які бігли поряд. Її накрило хвилею нового почуття – назву якого не вдавалося визначити, але воно додавало сили. Якщо триматимуться разом, вони впораються. Нарешті перетнули фінішну сьому лінію, і Ніна збагнула, як називається те почуття, довіра. Згадала, що сказав суддя багато років тому під час слухання справи про вихід з-під опіки. Тодішнє слухання змінило не лише її прізвище, а й життєвий шлях. Обставини зробили вас дуже незалежною в такому юному віці, панянко Есперанца, але вам слід дозволити іншим людям допомагати вам, коли це необхідно. Не забувайте про це». Вона запам'ятала слова судді, утім, лише тепер нарешті зрозуміла, що саме він хотів сказати. Той урок вона вивчила на дорозі з жовтої цегли. Ніна стала бійовницею, якій більше ніколи не доведеться битися самотужки. «Подяки, мій чоловік Майк, не шкодуючи сил, підтримував усі мої задуми». Найкращий партнер і друг, про якого можна лише мріяти, він – моя кам'яна стіна. Дякую моєму синові Максу, який щодня навчає мене дивитися на світ дитячими очима. Як мені пощейгило. Я щиро вдячна моїм родичам, як кровним, так і тим, із ким мене пов'язала дружба, за їхні розуміння та довгі роки терплячості. Дякую своїй агенці Лізі Фляйсіщ, яка поділяє мої погляди і втілює в життя справжні дива, Її поради, підтримка та надзвичайний професіоналізм не раз допомагали мені обійти чимало несподіваних ям на шляху. А ям не бракувало, дякую, іншій моїй агенції, Джинджер Гарріс Донсін. Чи є гостре око і так само гострий розум надзвичайно допомогли,